Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La ilaha illa Allah. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi ذرا غبرًا مثل <سؤال> ما قورلوا في prochain našim druženjima o osobinama munafika li samira postali smo tamo negdje ukoliko se ukoliko se ne varamo tumači mu Allah azza wa jalla zvajanje govora utumači nego govora Allah azza واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسلا يراؤون الناس I mi smo prošli puta malo otpočeli tumačiti ovaj ajet koji je vama značajan. Nakratko pa ćemo danas bih edni lahi ta'ala malo ponoviti i nastaviti utumačenju ovoga ajeta. U ovome ajetu se ogledaju tri osobine lice mirili munafjaka. tri osobine. A dotati se četvrte u drugom ajtu birni ebn illahi Ta'ala. yunfiqune illa vahum karihun kaže i neće doći na namaz da ga obave osim lijeno. Vala yutune salate illa vahum kusala neće doći da obave namaz osim na jedan lijen način. A taj lijeni način ćemo pisati. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ I kada dijele na Allahume putu, dijele meta, kaže ne dijele go osim, kako? Drago ili mrskomu? Mrskomu! Teškomu što daje na Allahume putu meta. Ovo <fix> je četvrta osobina monateka. Ovo je što nas zanima. <fix> <fix> <fix> <fix> Prvi dio ovog ajeta de kaže uzvišeni, Kaže, kada hoće da obave namaz, to čine na jedan lijen način. Keslan, kaže se u arabskom jeziku, kaže, ljenčuga, kaže se keslan, ljenčuga. Na poslu, u Ebadatu, svaka, u učenju. Ljenčuga, imate više vrste. Gdje god ga staviš ljenčuga. Gdje god ga staviš. On je Allah je lešaduhu, njih da su oni ljenčuge u popitanju namaza. Spomenuli smo, ako se ne varam, da je ne simpano maliko pisao namaz munafika. I rekao, Kad smo došli jedni, pa je klanjao to odno, a zatim nakon toga klanjao je klanjao i, i Kindju, pa su govorili o, znači, da se zadnja prednost namazda se obavi što prije. Pa je kaže klanjao znači, Kindju, pa kaže, govorili su o tome, ili kada su Rivajtu, pa je on spomenuo to, o namazu u njegome pravome vremenu. Pa je onda spomenuo namaz munafika, كاكو إذن يدى نماز كوغا ذاتيم كاجه يجلس أحدهم تريبو تسبومينون تلك الصلاة المنافقين تلك الصلاة المنافقين تلك الصلاة المنافقين, المنافقين. أكاجه نماز منافقة لتسميره نماز لتسميره, نماز لتسميره يسته. يجلس أحدهم حتى إذا سفرت الشمس بين قرني الشيطان كابت Kaže, neko od njih, odnosno munafici, čekaju, kaže, da im u Ikindija prođe sve dok mu sunce ne porumeni. I ne dođe, kaže, izbođe dva šetanska roga. Odnosno, ovo je došlo opisano, u opisanju hadisa Lahu Pasanika, sallallahu alaihi wa sallam, odnosno, zalaza sunce se bliži. Ustane i kaže, a zatim, kaže, klanja četire kata. Na brzinu. Ustane? Klaja četiri kata na brzinu. Wa la yedhkur illaha fiha illa qalila. I kaže utome namazu. Tada kad gaubavi. Nespominje Allaha dzelješanu osim kaže malo. Nespominje Allaha dzelješanu osim malo. Odnosno ne zna ni šta On je lutao sa svojim mislima i gleda na brzinu. Svaki posao koji mi radi na brzinu, hoće biti precizan i neprecizan. Ne znaš je Čekić, ne znaš je ti štemas Ne znaš je ti mistrija, ne znaš je olovka, ne znaš je kompjuter kad ali što čovjek radi odiše na neki posao. Ja tako Hadžija. Yes. Samo više štete nanese ne ni sam možda jednu brojku u filmu ako pogriješiš. Može firma da propadne, ili ne može. Može propad firma. Brojku jednu. Ako neko pogliješi, more firma da propadne. Odnosno, hoće da kaže Enes radijallahu anhu, monafici ne obavljaju namaz propisan u pravo vrijeme. I čeka da mu gotov izađe iz njegovog pravog vremena, onda ustane da kada. Zašto na brzinu? Zato što već izmaše vrijeme. Ježdi su ahaduhum, kaže, neki kaže od njih sjedi. Nije rekao radi. Nije rekao, zaboravi. Nije rekao, ratuju. Ne kaže, ječli su ehaduhom. Je Sedi, kaže neki od njih. Odnosno, kad? I zašto? Sedi u prijatnom i neprijatnom društvu. U lijepom društvu. U lijepom i njemu društvu. Koje ga odvodi od čega? Od spominjana. Allah je lešao, odnosno namaz. Veda utakmicu. Ispija kahve u društvu, žena i muškaraca. Ili karta igra domina. Ili ga, Šaha. Kažu, dost je. Jeste razumijeli ovo obraćamo je drago? na. Dobro, kada se obavi namaz na ovaj način, se obave namaz ovakav u džematu ili kot kuće, negdje na površi, gdje se obavi? U džematu, u džami? Ovakav neće doći u džematu. Jer džemat je damo završio sa džematom. Ovaj ga obavi gdje? Kot kuće. Osobina munafika jeste da namaz obalio U džemati ili kot kuće? Osobina munafika, muslimana koji klanjaju peticu, jeste da ne dolazi u džemati? Da ga obalio gdje? Kot kuće. Tak je. Došlo neme hadith koje bih muslimi ostali, mi smo ga spominjali, gdje kaže Allah posljednik s.a.v. etkalu salati. Ala munafikin salatul isha wa salatul fajr naj teži namaz munafici ma vrak se testira musliman jeste namaz Jacija i yat Saba. masaba de u džemat naj namaz ne ga to nije tu džamiju tamam bi se svo selo diglo da ga se Jok. On će pobeći u njemu će pobeći Prije Sabaha samo da dođu džamiju. A kadja pet vakata. Još možda hadžija, primjer da. A ima i i mnogih većih titula od toga kao što malo kasije samo doveza. Walem ya'lamuna ma fehuma. Adoznaju kaže šta se nalazi u ta dva, na ta dva namaza, la tawha wa law habwa. Ili habwa kaže, adoznaju šta se kaže nalazi od nagrada na ta dva namaza, došli mi kaže u jaciju na Saba Sa autom ili pužući. pužući? Pužući na koljenima i na latojima, što bih rekla. Zatim kaže dalje u havu mahadisa, i to će nam tematika posebna. Dođe mi kaže da naredim nekome da predodi namaza, da, a zatim da odem, kaže sa ljudima, da popalim kuće koji ne klanjaju ili izostaju iz žamata? Izostaju iz žamata. Lomaću ti, Allah postani sa zanim pripremio. Ako nekoli našu jamaatu. U rivajetu imama Ahmeda neće mu prisustvati munafiq. La yashheduhuma munafiqun. Neće doći na sabah i na jaci'u munafiq. Kaže mu bishop, no srcoga rivajeta, kaže la yu alzibu alihima. Neće ka stalno biti prisutana jacijina saba. Obrat te paždu izrae kako to bi uh, prenosioci ili ja ili generacije ko dolaze na ze nakon toga to mače rijjećja La posenikasslem. A La posnik sa srm kaže la ješ hedu huma Neće kaže prisusovatti tim namazima jaci i sah munafeka. A kako su prenosio si protumačili ove riječi Allahu poslanika sa kaže laju walhibu alejima neče kaže biti ustrajan u obavljanju ti dva namaza u džamatu. Šer jednom dođe, dva puta ne dođe, tri puta ne dođe, pa pet dođe. Ja znam jednog čovjeka u goni me džamatu koji ida pet vakata, goto svaki put u džamii. Na sabaho nikad ga još nisam vidio no kindu, Aksham Jatiju sabe uvijek seta. Saba još nikad. Znaš li ko je? Fus. Evo to. Još sam Saboga nisam ga vidio, a i sam pet vaga kata klanja. Ali na Saba u još ga nisam vidio. A džamija mu blizu. Još uvijek ne može. Još uvijek ne može. Zašto ne može? To tra je što kažu, odnos između njega i njegov gospodara nije čist. Sigurno, milijon posto. I tome je to dijagnoza, braća obaja bravi, to je shodna ajetima i shodna ajetima, tako dolazi. Allah Đerešanu kaže, neće dolaziti na namaz, osim kaže, na ovaj način. Bodajunve hune ljahom kari hun i neće kaže dijejeti svoj meta kosi nazor. Ne merešmo i štupat, marku i žepa. Mark mu i žepa ne mereš šupati. Da Da ne zalaho vjeru za vlah vjeru, ne da tak ne za nešto drugo. Marku i žepa mu ne me šupat. A petva ka obavlja, petva ka obavlja. كاج عبد الله بن مسعود رويته كذا الله قد امام مسمو صحيحا говоря شي او صلاه الجماعه قال لا يتخلف عنها الا منافق معلوم بالنفاق كاج اني ي قالوا ناس الصحابه عبد الله بن مسعود بговори Nije, kaže, u naše vrijeme, od džemata izostajao samo onaj, kaže, koji je bio kod nas opće poznat po licemirsu, po munafijeku. Morate misliti sada, morate, braćo misliti koliko u Bosni i Hercegovini munafijeka ima od onih koji kažu Islam je na prvom mjestu. Ovo su, braćo moja draga, nama, što bi rekli mi, načini kako se raspoznaje muslima, Kako se raspoznaje munata, kako se razpoznaje kefir, kako se raspoznaje muši. Allahu mi ajit i hadise, Allahu poslanika i gori ashaba. Kad sad uzmete sve obzir u obziru selu, Hadjar, kad sad sve uzmeš u obziru, je li Belaj ili nije Belaj? Mi živimo među munavicima šaka jedna. Šaka jedna. Mi smo otišli jedno selo, braću moja draga, ja i još jedan brat naš, prije šest dana. Plenili smo sabah namaz u Stalinama. Ogromna džamija, veliko, široko. 60 ljudi je bilo na sabah. Oto je moja procjena. A manje od ovoga duplo. Sela. Ovdje dvije džamije, nećeš naći dvije džamije kad nabrojiš 15 ljudi. Ja sam znao, sabah plenjati gor u gornjoj džamiji, četvorica, je tako bilo? Četiri zna bit. Ha? Nekad bude više. Nekad na podlu smo došli, samo došlo onaj... Ja kažem, jedno, brat, vidite, slika Hođa i dvojica ljudi. Niko slika je ovo, brat, ja slikao. Broj sklanjača u podni na mazu bio tri. I nas, trojica, još došlo. Ali kaže ovaj, brat, kaže, gore. Kaže, došli su, kaže, došlo, kaže, jedan lopal, da kaže, pravi u kaže, u ovome selu. Tako pa smo kad došli, izbušili mu kazan. يگاديش اڤر هاتيكون بوكاز انا ما اوچي ما اوده با كاجا زاستو نيمه نا الله جل شانه كته قاوري واذا قام الى الصلاه قاموا يراؤون الناس kaže, dolaze do obave namaz na ovaj način kako smo ga mi sada opisali, kaže, samo da bi šta, ljudi vidli. govor Allah subhanahu wa ta'ala. Govor Allah subhanahu wa ta'ala. Samo da ih ljudi vide. Da bi se pričalo za njih kako su oni klanjači, kako su oni namazđije, kako su oni ovo ili ono. Da bi dobil neku prođu na dunjalog. Ništa drugo. Dobro. Jura unenas. Dolazi ova riječ. Između ostalog je povezano sa. Rija. Sa. Što bi rekli mi. Da se insan šta. Šta je rija? Atvaranje. Rija un. Ej, barak Allah. On idola sel se da ljudi vide zbog čega, je l to iskrenost ili pretvaranje? Pretvaranje. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji je imam Ahmed saddu bi lanse brnosata kako je to ocjenio Hafiz ibn Hajar asqalani i Šejh al-shirk al-asghar. Kaže kaže Allah poslanik sallallahu jest ja kaže mali širk ako dolazi ovaj Oriaddesma Mahmed biješ je ma hakim Mustafa rekao je vama huwa el širk el asgar ja rasul allah a šta je to kaže mali širk allah posle kaže on kaže pretvaranje pretvaranje djela svoja Insan, ako ne bude skrivao, mora se dogoditi da začas upadne u ovo. U šta? Da mu nešto postane rija. A ako ti postane to rija, ulazi kako definiciju malog širka, ne ulazi u malog širka? Ulazi malog širka. Ljudi, da nas učije Kur'an da bi bili popularni. Jel tako nije tako? Jel tako? Ode na takmičenje. Zašto ode na takmičenje? Malo. Zato što je ja sam zadovoljno sa tim vrstom valjata ili da bude dobije neku namu da bude popularan. Ja tako li je tako? E isto takođe mnoga druga djela. Insan začas može da upropasi, da postanu djelo malnog širka na način kakav da to bude šta pretvaran je mučina, a ne iskrenati Allah, subhanahu wa ta'la. Ejnao. اي اوستر من او دزلني ديو آية كاجه الله جل ولا يذكرون الله إلا قليلا اي الله جل شانه نسبو من يرسم ما كاجه الله جل شانه يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا O, vjernici, kaže Allaha spominjite koliko malo ili puno. Ketira. Puno. Nije ogrančio. Puno. puno. Otvorno. Kaže subhanahu wa ta'ala između ostaloga Leqad kane lekum fi rasuli lahi usvetu na hasane vi sallallahu alayhi wa sallimata šta? Najjepši primer. Za koga? Za koga? Oni إذن مجيوستالوغاد الله سنكرايو آئة كي اللهم نغو المال وسبمنون كي اللهم جل شانه نغو سبمنون لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله قليلا لكثيرا كثيرا نجيب شوزر زونه كي سنادى الله جل شانه نغو نغو نغو نغو نسودين دانوزا ديالك وي رادنا دنيا لك I koji takođe se nada da će biti spašen na ahiretu zbog dijela koji čini na dunjaluk i koji Allaha malo i mnogo spomnje, koji Allaha mnogo spomnje, takvom je Allah, Allahu poslanicu sallallahu alejhi najljepši uzor, takvom je najljepši uzor. A munafici spomnju Allaha koliko malo ili puno? Va dak će, eh, malo basta. Va majak, qulūna Allāhu ilā Kada Allah Želešanu obraća govori u Koranu o onima koji imaju pameti, koji imaju razum, svako onaj koji su, suprotno živi u ovome ajetu, taj nije pametan. Zapamte dobro. U Lul Al-Ba'at, kako je Allah Želešan, opisuje njihove vrijednosti, osobine, kosuti ljudi. Svaki onaj koji nije و اسكادو سو اي مايتوم تاје није паметан макар докторско диплома има макар песених земљи био ذا панто добро макар песених земљи био каже الله بيقول كوسولور دا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقته هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Oni koji imaju pamet su kaže ko? Koji kaže Allaha ne spominju ili spominju. Koji Allaha spominju. Čovjek koji ne spominju Allaha nije pametan. O Allah kaže. Za njega se ne kaže pametan. Da je razuman. Hajvani Allaha spominju. Allah tako govori. Al-lazine yedh kuru na Allah'a qiyaman wa qurudan wa ala junubihim, kaja koja Allah'a spomni uhoda i ustajani, kada sta i spomni Allah'a, kada siede i spomni Allah'a, kada ledne i spomni Allah'a, u kojem godi sta i anu, ona i pameti i razuma Allah'a spomni ne spomni, spomni Allah'a. I koji, kaže, razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlji. Kad ne spominja Allah, opet korisno razmišlja. Razmišlja o stvaranju nebesa i zemlji. I odda dođe tu kaže, Robbena ma halaqte hada baltira. Gospodaru naš, kaže, nisli ukaže, bez ikakve svrhe stvorio. Svi svrhu. Subhanek, neksi kaže, hvaljen, veličanstve, opet ga veličaje. I opet ovih sačuvane džehemske vatre. Ovako radi onaj ko ima klikere. Onaj ko nema klikere radi suprotno u imajetima. Morate visiti koliko budala hodati. Jelko, subhano Allah i radim. A nas smatraju budalama. Nas smatraju budalama za koje garantuje Allah. Ako spominja Allah na ovaj način da je od onih koji ima um, razum i pamet. dača ama sene ala rivayet Odnesa prethodni sa 18 pronostanskoj kako bilježi izmeđ đostaba subhanu somadaru sifatul nifaq Kaže izmeđ đostalog odnes kaže govoreći o namazu munafika kako to radi kaže na brzinu i pred zalazak znači sunca i kaže wala yasqurillaha fiha illa qalila i kaže mu tom namazu ne spomni Allaha džellejalalhu osim kaže šta malo zbog čega malo Zbog brzine je klanjan. Klanja, ali je ga klanjao kada je u, u pogrešnom, odnosu kad rijeme namazamo ističe i tada se klanja na, i kaže i ne spominjao si malo. Zašto? Zato što klanja na brzinu. Kratke sure ili nešto kratko iz Kod Ana i Fatihu na brzuri gotovo. Bilahi alaikum. Danas oni koji predude namaze po džamijama, Ja okay. klanjaju lijepo, jel klanjaju brzo. Prebrzo. Prebrzo klanjaju. Ne dati da, da spomeneš Allaha osim osim malo zaista. Tebi on ne da. On tebi ne da da ti proučiš Fatihu kako treba, primjera radi. Da proučiš nešto iz Kur'ana kako treba, primjera radi. Ne da. Ne da, znači oni. Ne dati je Amin da kažeš. Kao drugo. Ne dati da, da spomeneš Allaha džalal šan osim ayo ja maam na brzinu klapa klapa. Jego sobina, vjeni kalim munafica, va kav namaz. Zatim kaže vela yed kurun Allahi la qalila, i kaje, ne spomniu, kaje Allahaj lešan osim sassim malo. Ha. Kako se najčasnije i najbolje spomni Allah lebo a'ala? Z čime? Z Kur'anom? Ha, barak Allah vijek. Barak Allah je tez, da se vako? Mimo onoga što smo se sam spominuli. Najbolje spominjanje gospodara jeste da ga spominješ njegovim govorom. S čime? Sa njegovom knjigu. Pogledaj kakav je tvoj odnos prema Kur'anu. Pogledaj kakav je tvoj odnos prema Kur'anu. Sam sebe testiraš. Jesi li vjerniji kako treba ili ima u tebi svojstav mu na fiku kao o kojoj mi govorimo? Jel mu naželj ne spominja lao malo? Na brzinu? Usput. Točivljenik spomni Allaha dželle šanhu na ne način koji smo malo priopisali. A najbolje ga spomnješ ime kroz njegov govor, kroz njegovu knjigu, preko njegove knjige umesto. ti odnos prema Kur'anu Habibi el Karim? Ya Karim, kakav ti odnos prema Kur'anu? Koliko vremena potrošiš ti danas za u knjigu? Koliko? Sramota da mi moramo pisati ovde formulare koliko će ko pročitati. Tokom sedmice da se vidi Sramota. Sramota. Kad odiš nekoj me ugoste, kad mu vidiš prvo šta mu gledaš u noj što ima, kakav mi je mushaf odbrači Ako mi je izlizan, maža Allah. Ali je nov, znamo kakav je to odnos prema Kur'anu. To je testiranje, nije moje, nego tako nam je opisano. I tako nam je došlo. وإيكا ما نحسا يدير من الله تعالى لأننا ستدير جميعا يقول لك بهذا الله بي بلكم